Capitolul 32. Filip fost surprins când își văzu unchiul și mătușa. Până atunci nu observase niciodată că sunt bătrân de-a binelea. Preotul îl primi cu indiferența sa obișnuită, nu întru totul lipsită de prietenie. Între timp se mai îngrășase puțin, chelise și încărunțise și mai tare. Filip văzu ce om fără valoare este. Tresăturile lui erau lipsite de energie și aveau o moliciune care îi trăda comoditatea și dorința de a se lăsa numai în voia propriilor plăceri. Mătușa lui Iza brațe și îl sărută, plângând cu lacrimi de fericire. Filip se simție înduioșat și stânjenit. Nu știuse se până atunci că mătușa ține chiar așa de mult la el, cu o dragoste de-a dreptul flămândă. — Vai, Filip, ce greu a trecut timpul de când ai plecat! strigă ea. Mi s-a părut un veac! Mătușa îi mângâie mâinile și privi chipul cu multă bucurie în ochi. Ai crescut! Te-ai făcut un adevărat bărbat!" Filip avea și o umbră de mustecioară. Între timp își cumpărase un brici și din când în când își rădea cu multă grijă ele de pe bărbia de altfel foarte netedă. Ne-a fost așa de urât fără tine!" Și apoi, sfioasă, cu glasul frânt de emoție, îl întrebă. <fânt> Îți pare bine că te întorci în casa ta, nu-i așa?" Da, îmi pare foarte bine. Era atât de slabă încât părea aproape transparentă și brațele cu care îi înconjura gâtul băiatului păreau niște oase fragile care aminteau de oasele de pui. Atât fața ei ofilită, vai ce zbărcită era, cât și cărlionții cărunți pe care îi purta și acum, după moda din tinerețea ei, îi dădeau o înfățișare ciudată, patetică. Și trupul ei micuț și stafidit era ca o frunză de copac toamna. Simței că primul vânt mai aspru ar fi putut să o zboare. Filip își dădu seama că acești doi oameni micuți și liniștiți și-au trăit traiul. Aparțineau unei generații trecute și își așteptau cu răbdare și oarecum prostește moartea. Iar el, tânăr și viguros, însetat de emoții palpitante și de aventuri, era înspăimântat de declinul lor. Nu făcuseră nimic și când aveau să dispară, o să fie ca și cum n-ar fi existat niciodată. O compătimea grozavă pe mătușa Luiza și deodată simți că o iubește, fiindcă și ea îl iubea. Apoi veni în cameră domnișoara Wilkinson, care se ținuse cu discreție deoparte pentru ca soții Carey să poată să-și întâmpine cum se cuvine nepotul. Filip, ei este domnișoara Wilkinson," zise doamna Carey. A, s-a întors fiul recipitor”, zise domnișoara Wilkinson, întinzându-i mâna. Iar eu am adus un trandafir pentru butonirea fiului risipitor." Cu un zâmbet vesel prinse în haina lui Filip floarea pe care tocmai o culesese din grădină. Băiatul roșii, simțindu-se un mare caragios, știa că domnișoara Wilkinson e fata ultimului protopop pe care îl slujise unchiul William și el cunoscuse o mulțime de fice de clerici Purtau haine prost croite și ghete solide. În general, erau îmbrăcate în negru pentru că în primii ani lui Filip la Blackstable, hainele din țesături de casă nu ajunseseră încă în provincia Angliei de Est, iar soțiilor de preoți nu le plăcea să se îmbrace în culori vii. Totdeauna erau foarte prost pieptănate și aveau un miros agresiv de rufe scrobite. Ele socoteau că grațiile feminine sunt indecente și aveau exact aceeași înfățișare, indiferent dacă erau bătrâne sau tinere. Făceau caz cu aroganță de religiozitatea lor. Strânsa lor legătură cu biserica le făcea să adopte o atitudine puțin dictatorială față de restul omenirii. Domnișoara Wilkinson era cu totul altfel, purta o rochie de muselina albă, cu un imprimeu alcătuit din buchețele de flori viu colorate și pantofi ascuțiți cu tocul înalt și ciorapi jurați. Dat fiind că Filip era destul de lipsit de experiență, îi se păru că e o femeie admirabil îmbrăcată. El nu-și dădea seama că rochița ei este ieftină și de prost gust. Era pieptenată cu multă grijă, cu un cârlionț pe mijlocul frunții. Părul ei era negru, lucios și țeapăn și avea aerul că nu l ar fi putut deranja nimic. Avea ochi mari negri și nasul ușor agvilin. Din profil arăta puțin pasăre de pradă, dar văzută din față era agreabilă. Zâmbea foarte mult, dar avea o gurălată și, când zâmbea, încerca să-și ascundă dinții prea mari și cam galbeni. Dar ceea ce îl stânjenea cel mai tare pe Filip era faptul că se dăduse cu multă pudră. El avea niște păreri foarte severe în privința comportării feminine și, socotea că o adevărată lady nu se pudrează niciodată. Dar bineînțeles că domnișoara Wilkinson era o lady, pentru că era fică de clăric și clericii erau toți gentlemeni. Philip își puse în gând să o antipatizeze. Domnișoara Wilkinson vorbea cu un ușor accent franțuzesc și el nu știa ce rostare, întrucât se născuse și crescuse în inima Angliei. Zâmbetul ei se părea afectat și nevinovăția zglobia manierelor ei îl irita pur și simplu. Vreo două-trei zile, Philip rămase tăcut și ostil, lucru pe care domnișoara Wilkinson nu părea să-l observe. Era foarte afabilă. Conversația ei se adresa aproape exclusiv lui Philip și era ceva foarte măgulitor în felul în care ea făcea în mod aproape constant apel la judecata lui sănătoasă. Îi făcea să și râdă și Philip nu putuse niciodată să reziste oamenilor care l-amuzau. Și el avea darul de a spune din când în când vorbe cu mult apropo și era plăcut să ai un ascultător care te apreciază. Nici preotul, nici doamna cărei nu erau zestrați cu umor și nu li se întâmpla niciodată să râdă de ce spunea el. Obișnuindu-se cu domnișoara Wilkinson și reușind să scape de timiditatea lui, început să o placă tot mai mult. Accentul ei franțuzesc îi se părea acum pitoresc, iar la o petrecere pe care o dădu doctorul în grădină, ea era persoana cea mai elegantă. Purta o rochie de fulară blă cu buline albe, și, pe Filip, îl încânta senzația creată de îmbrăcămintea ei. Sunt sigur că lumea nu te ia drept ce nu ești, îi spuse el râzând. E visul vieții mele să fiu socotită cea mai mare stricată, răspunse ea. Într-o zi, profitând de faptul că domnișoara Wilkinson era la ea în cameră, Filip o întrebă pe mătușa lui ce vârstă are. Oh, dragul meu, nu e frumos să întrebi ce vârstă are o doamnă, dar în orice caz e prea mare ca să te însori cu ea." Preotul zâmbi în felul lui greoi și obezi. Nu mai e chiar așa tânără Luiza, zise el. Era aproape o domnișoară când ne aflam noi în Lincolnshire, adică acum vreo douăzeci de ani." Mai purta încă coade. Dar poate că n-avea mai mult decât zece ani, zise Philip. Ba avea, zise mătușa Luiza. Eu zic că se apropia de douăzeci, zise preotul. A, nu, William, avea acel mult 16 sau 17 ani. Asta înseamnă că e trecută bine de treizeci de ani, zise Philip. În momentul acela, domnișoara Wilkinson coborâ degajată scările cântând o melodie de godar. Compozitor și violonist francez, 1849-1895. Își puse pălăria pentru că urma să iasă la plimbare cu Filip și întinse mâna ca să o încheie el la mănușă. Filip se execută cu destulă stângăcie. Se simțea stânjenit, dar galant. Conversația se desfășura acum foarte ușor între ei și, în timp ce se plimbau, discutară despre tot felul de lucruri. Domnișoara Wilkinson îi povesti lui Philip despre Berlin, iar el îi relată despre anul petrecut la Heidelberg. În timp ce vorbea, lucruri care altădată îi se păruseră lipsite de importanță, căpătară interes. Îi descria oamenii de la pensiunea doamnei Erlin, iar conversațiile dintre Hayward și Wicks, care la timpul lor păruseră atât de importante, el le deformă puțin ca să apară absurde. Se simți măgulit auzind-o pe domnișoara Wilkinson că râde. Vai, dar mă sperii pur și simplu," zise ea. Tare ești sarcastic." Apoi el întrebă glumind dacă la Heidelberg n-a avut vreo aventură amoroasă. Fără să se gândească, el răspunse sincer că n-a avut, dar ea refuză să-l creadă. Vai, ce ascunsești? ești! E oare posibil la vârsta dumitale? El se împurpură la față și râse. Dumneata, vrei să afli prea multe?" îi răspunse el. Aha, știam eu?" râse triumfătoare. Ia uite-te la el cum roșește." Filip fu încântat de șansa pe care o avea ca ea să-l creadă un porc de câine și schimbă conversația în așa fel, încât să-i de impresia că are de ascuns tot felul de lucruri romantice. Era furios pe el însuși că de fapt n-are. Ceea ce-i lipsise fusese ocazia. Domnișora Wilkinson era nemulțumită de soarta ei. Nu-i plăcea faptul că era obligată să-și câștige existența și îi spuse lui Filip o poveste lungă despre un unchi de al mamei ei, de la care așteptau să-i lase ei averea, dar acesta se însurase cu bucătarea sa și, și schimbase testamentul. Făcua aluzie la luxul de la ea de acasă și-și compara viața din Lincolnshire, unde avea cai de călărie și trăsură la dispoziție, cu situația de dependență umilă în care se afla acum. Filip rămase puțin nedumerit când, pomenindu-i despre aceste lucruri mătușii lui Iza, ea îi spuse că, pe vremuri când îi cunoscuse pe Wilkinson, n-aveau altceva decât un docar tras de un ponei. Mătușa Luiza Iza auzise de unchiul bogat, dar întrucât se căsătorise și avusese copii înainte de a se naște Emily, aceasta nu putuse niciodată să nu prea multe speranțe de a-i moșteni averea. Domnișoara Wilkinson nu spuse prea multe lucruri bune despre Berlin, unde era angajată în momentul de față. Se plânse de vulgaritatea vieții nemților și, cu multă amărăciune, o compară cu strălucirea Parisului, unde petrecuse câțiva ani, câția nume nu-i spuse. Fusese guvernantă în familia unui portretist, la modă, care se căsătorise cu o evreică bogată și, în casa lor, întâlnise mulți oameni distinși. Îi luă piuitul lui Filip pomenindu-le numele. În casa aceea veneau adeseori actori de la comedia franceză și Coquelin, stând lângă ea la Dineu, îi spusese că n-a mai întâlnit până atunci un străin care să vorbească atât de bine franțuzește. Venise și Alphonse Daudet și dăduse un exemplar din Safo. Îi promisese să-i scrie și o dedicație, dar ea uitase să-i amintească. Cu toate acestea păstrase cu grijă volumul și avea să-i împrumute și lui Filip. Și apoi mai venea și mopasan. Scoțând un râs ușor ca niște valurile, domnișoara Wilkinson se uita cu subînțeles la Filip. Vai, ce bărbat, dar și ce scriitor! Hayward îi vorbise despre Mopasan și lui Filip nu era străină reputația scriitorului. Ți-a făcut curte? întrebă el. În mod ciudat, cuvintele păreau că i s-au oprit în gât, dar el le rosti totuși. Acum îi plăcea foarte mult domnișoara Wilkinson și era emoționat de conversația ei, dar tot nu își putea închipui pe cineva făcându-i curte. Ce întrebare?" strigă ea. Bietul gui, El făcea curte tuturor femeilor pe care le cunoștea. Era un rav de care nu s-a putut dezbăra. Domnișoara Wilkinson scoase un oftat ușor, având aerul că privește cu tandrețe în trecut. Era un om încântător," murmură ea. Un om cu mai multă experiență decât Filip ar fi ghicit din aceste cuvinte elementele probabile ale întâlnirii. Distinsul scriitor e invitat să ia prânzul la guvernanta intrând cu un aer serios împreună cu cele două fete năltuțe, care erau în grija ei, apoi prezentarea. În mise englez. Guvernanta noastră englezoaică. Mademoiselle. Și prânzul, în timpul căruia misa Anglez ședea în tăcere, pe când distinsul scriitor vorbea cu gazda și cu soțul ei. În schimb lui Filip, cuvintele ei îi trezeau închipuiri de o natură mai romantică. spune mai multe despre el," zise Filip, palpitând de emoție. N-am mare lucru să-ți spun," răspunse ea sincer, dar într-un chip care sugera că nici trei volume n-ar fi fost suficiente ca să poată să cuprinde toate faptele acelea senzaționale." Nu trebuie să fii prea curios," adăugă ea. Apoi începusei să-i vorbească de Paris. Domnișoarei Wilkinson îi plăcuseră la nebunie bulevardele și parcul de boulogne Fiecare stradă era plină de grație și copacii de pe Champs-Élysées aveau o distinție pe care nu putea regăsi niciun alt oraș. Între timp, cei doi se opriseră la marginea șoselei și stăteau pe un pârleaz. Domnișoara Wilkinson privea cu dispreț la ulmi majestoși din fața lor. Și pe urmă teatrele, piesele erau strălucitoare, iar jocul actorilor neasemuit de bun. Se ducea adesea cu doamna Faio, mama fetelor cărora le dădea o ea educație, când acesta își încerca ochii noi. Vai ce chinuitor e să fii sărac, strigă ea. Toate lucrurile acelea frumoase, și când te gândești că numai la Paris știe lumea să se îmbrace, și ție să nu-ți dea mâna să le cumperi. Bieta, madame Fayot, n avea deloc siluetă. Uneori croitorea să am șoptea la ureche. Ah, mademoiselle, dar avea și doamna Faio silueta dumneavoastră. Filip observa atunci că domnișoara Wilkinson are un trup foarte robust, de care e foarte mândră. În Anglia, bărbații sunt tarei stupizi, nu se gândesc decât la chip. Franțuzii care sunt o națiune de amanți, știu că silueta e mult mai importantă. Filip nu se gândise niciodată până atunci la asemenea lucruri, dar acum observă că domnișoara Wilkinson are glezne groase și urâte. Își retrase repede privirile. Ar trebui să te duci în Franța. De ce nu te duci să stai un an la Paris? Pe de-o parte a învăța franțuzește, iar pe de altă parte, asta ar avea darul de a te deniezer. A face mai stea, a deștepta, a face să se dezghețe. Ce înseamnă asta? Întrebă Filip. Domnișoara Wilkinson râse Trebuie să cauți cuvântul în dicționar. Englezii habar n-au cum să se poarte cu femeile. Sunt atât de timizi și timiditatea e ridicolă la bărbați. Habar n-au cum să facă curte unei femei. Nu sunt în stare nici măcar să-i spună unei femei că e șarmantă, fără să pară caragioși. Filip se simți tare stânjenit. Era evident că domnișoara Wilkinson aștepta ca el să se poarte cu totul altfel. Iar el ar fi fost încântat să spune lucruri galante și spirituale, însă nu-i veneau în minte. Iar când îi veneau, îi era mult prea frică să nu se facă de râs dacă le rostește. Vai, ce mult mi-a plăcut Parisul!" oftă domnișoara Wilkinson. Dar colo, a trebuit să mă duc la Berlin!" Am rămas la familia Foaio până s-au măritat fetele și, apoi, n-am găsit nicio altă slujbă și, în schimb, mi s-a oferit acest angajament la Berlin. E vorba de niște rude ale doamnei Foaio și de ce am acceptat oferta. La Paris aveam o cămăruță la etajul 5, într-o casă de pe Rue Breda, dar nu era deloc ceva onorabil. Știi ce e Rue Breda? Sedam, înțelegi?" Sedam, femeile acelea." Filip dădu din cap neștiind deloc ce vrea să spună ea, dar întrucât avea o vagă bănuială, ținea și ca ea să nu-l socoată prea neștiutor. Dar mie puțin îmi pasă, sunt liberă, nu? Îi plăcea grozav să vorbească franțuzește și, de fapt, vorbea foarte bine. Odată am avut acolo o aventură atât de curioasă. Făcu o mică pauză și Filip insistă să-i o povestească. Dar ce, dumneata ai vrut să-mi povestești ce aventură ai avut pe la Heidelberg?" Nu era nimic aventuros în ele," răspunse el. Nu prea știu ce ar zice doamna Carey dacă ar afla despre ce vorbim noi doi." Doar nu-ți închipui cam să-i spun. Îmi făgăduiești?" După ce-i promise că o să fie discret, ea ai povestit cum un student la pictură care avea o cameră cu un etaj mai sus decât ea, dar Dar deodată se întrerupse." De ce nu te apuci de artă? Pictezi așa frumos? Nu destul de bine ca să-mi fac din pictură o profesie. Lasă pe alții să judece în privința asta. Eu mă pricep și cred că ai stofă de mare artist. Îți închipui ce mutre ar face unchiul William dacă i-aș spune deodată că vreau să merg la Paris să studiez artele plastice. Dar ce Dumnezeu? Doar nu depinzi de el. Văd că încerci să schimbi vorba. Te rog, continuă povestea. Domnișoara Wilkinson râse ușurel și apoi îi povesti mai departe. Studentul în arte plastice o întâlnise de mai multe ori pe scări, dar ea nu-i dăduse nicio atenție. Observase că are ochi frumoși și că și scoate foarte respect o în fața ei. Și într-o zi găsi o scrisoare strecurată pe sub ușa ei. Era de la el. Îi spunea că o adoră de luni de zile și că o așteaptă mereu pe scări să o vadă trecând. Vai ce frumoasă era scrisoarea! Bineînțeles că nu-i răspunse, dar unde se află femeia care să nu se simte flatată de asemenea atenții? Și a doua zi primi altă scrisoare. Era minunată, pasionată și înduioșătoare. Data următoare când îl întâlni pe scări, nu știa încotro să se uite ca să evite privirea. Și scrisorile soseau în fiecare zi. Acum o ruga din suflet să-l primească. Îi spunea că o să treacă pe la ea seara, pe la nouă. Și ea nu știa ce să facă. Bineînțeles, era cu neputință și n-avea decât să sune până ce nu mai putea, că doar ea nu era să-i deschidă ușa. Și când Colo, în timp ce aștepta să audă râitul sonăriei, stând încordată, un adevărat pachet de nervi, se trezi deodată cu studentul în fața ei. Uitase să închidă ușa când intrase. A fost o fatalitate. Și pe urmă ce s-a întâmplat? întrebă Filip. Așa se termină povestea. Filip tăcu o clipă. Inima îi bătea repede, plină de emoții ciudate, care păreau că se învălmășesc. Văzu scara întunecoasă și întâlnirile întâmplătoare și admiră la scrisorilor. oh, el n-ar fi avut niciodată curajul să facă așa ceva. Și apoi își închipui intrarea studentului fără zgomot, aproape misterioasă. I se păru un lucru de un romantism desăvârșit. Cum arăta? Oh, era frumos! Șarman, garson!" Mai sunteți în relații?" Filip o simți puțin iritată de întrebarea asta. S-a purtat oribil cu mine. Bărbații sunt întotdeauna aceiași. Cu toții aveți inimă de piatră. Asta n-aș putea ști să-ți spun," răspunse Filip destul de stânjenit. Hai să mergem acasă," propuse domnișoara Wilkinson.